Osobina kršče i naobečane riječi Nije, braćo samo osobina munafiku Neko je osobina iblisa la'netu Allahi Pogledajte kako se vježe sedem za drugo Kaže Allah je lašanu Wa kale shaytanu Lema kudi el emru Inna Allah wa'dakum Wa'da Vava'at tukum fa'akhlef tukum. Kaže i reči će šeitan lemma kudijel emru kada bude račun sveden. Gde? Na srđanjom danu. Votovo. Sve završeno. Presuđeno koče u džehennem, presuđeno koče u džehennem. Po glava arvodi u džehennem svoju vojsku. On je koji ga slijedili. Ko? Iblis la'anetullahi alayhi. Reći će tada oni koji su poveli za njima Allah vam je zaista pravo obećanje obećao. Poslanika vam poslao, knjige poslao. Dženet vam obećao ako se pokorite. Džehennem ako se ne pokorite, ako budete oni koji su griješnikom Allah. Zatim kaže I ja sam vam kažem obećavao. I obećao. Fa pa sam vas kade šta? Ispun je li prevario? Prevario. Šta je mi obećavao? Obećao im da će biti šta na najboljem. Da ovi koji nose evrate i koji klanjaju danju noću to su plaćenići, to su mudale. A ovi koji nikako to ne rade, to vi jeste pravi. Ja Je ih prevario na svu, prevario. Pogledajte, osobina prevari Nakon obećanja jeste čija osobina? Osobina Allaha neud billa. Osobina posanika, osobina vjernika, ne. Osobina iblisa la'natullahi alayh. Zami se sa sebe. Prije toga što se opisao kao munafik, još ima osobinu iblisa la'natullahi alayh. Wa ma kana li alaykum min sultan. Ja kaže nikakve vlasti nad nisam imao. Po njima govori Illa da li. Osim da sam vas kažel, ja pozivam, a vi ste se meni odda svali. Metodologije šeitanske su poznate samo njemu. Kako da čovjeka sa pravoga puta odvede u zabudu Ili kako da ga odvede da uopšte ne vidi nikada pravoga puta da bude na ostoku zabudi. Ja sam vas kao samo pozivao, nisam vlasti nikake. Allah je vaš gospodar. Ja ne vlasti nikakve tu. Samo sam ja pozivao vas. A vi ste se meni šta odazvali, poslušali ono na čemu se nas pozivao. Falaat al-umuri walum anfusakum. Nemojte kaže sada mene da korite i krivite, nego krivite sami sebe. Mićemo inshallah taala nastaviti wa ma'ayt bi'llahi taala. Naš felicem džuz, a kulukamian salamun te ruhum. Ako ima ko pita.